Første halvleje af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit bødkasse med Mobile Pay Box og Adidas. Så fik vi skudt Superligaen i gang, og dermed også den her podcast, hvor du har trykket play på mandagsbold. Det er altså Bold.dk's nye podcast om dansk fodbold og primært Superligaen. Hvis du er en af dem, der hørte med under EM, hvor udsendelsen cirke var en timis tid med en første halvleje og en anden halvleje, så vil du kunne genkende, at vi kører konceptet på samme måde nu her. I dagens udsendelse, der vil vi kigge ned over de forskellige hold i Superligaen i første halvleg og tage fat i nogle af de her kampe, der fandt sted, mens vi i anden halvleg får gæsternes vurdering på, hvordan Superligaen altså ender i år. Der vil generelt ikke være sådan, at vi dækker alle hold lige meget, hverken i dag eller fremadrettet. Og derfor vil der også have større fokus på de her større kampe og de store hold. Generelt vil vi gerne her i mandagsbold snakke om, den her runde der er gået, og generelt om de ting, der sker i dansk fodbold og Superligaen. Har man nogle spørgsmål til os herinde, så er altid velkommen til at skrive, det kan man gøre på podcast eller til mig personligt på sandros -bol hvor jeg så vil tage nogle af de her spørgsmål med. Og sidder man derude og kan lide de her udsendelser, så tøv endelig ikke med at hoppe ind på hvad hedder det, Apple Podcast og give os en anmeldelse. Det vil vi sætte stor pris på. Jeg sidder her ikke alene. Det gjorde jeg heller ikke under EM. Det kommer jeg heller ikke til at gøre under mandagsbold og mine første gæster. Det er dig, Andreas Grænsgaard. Velkommen til. Mange tak. Tidligere professionel fodboldspiller i mange klubber? Flere klubber, ja. Flere klubber. Hvad er det, der foregår lige PT i Esbjerg, hvor vi har den her nye træner, de har derovre, men der, der kommer nogle historier ud, som vi ikke er vant til at høre om i, skal jeg skulle sige generelt i fodbold, men specielt ikke i dansk fodbold. Hvad, hvad sker der? Jeg tror lidt, det er en træner, der har fået at vide, at nu skal han ind og sætte en... En ny dagsorden. Jeg har selv prøvet at spille i Tyskland, og jeg vil sige, at det virker også meget tysk, den måde, det bliver gjort på. Det er sådan lidt, lidt middelalagtigt. Altså, det er sådan lidt i forhold til den moderne fodboldtræner, som man ser i Jürgen Klopp. Også fra Tyskland. Og den, den måde, som det har ændret sig på, den måde, man tænker tysk på, det har han stået front for. Hvor at, at ham, Peter Hybala, øh, han lidt står front for, for den gamle skole. Øh, og den gamle skole, den gamle danske skole, synes jeg ikke vil regere på den måde, som man hører om i Esbjerg. Øh, det er meget... Altså, den, den måde, man hører det på, det er det, det, det, det lidt pladt. Det er sådan noget med en sheriffstjerne. Og jeg ved jo godt, at nu har jeg selv været i, i en masse fodboldklubber. Der sker mange ting, og rigtig mange dumme ting, som man aldrig hører om i medierne. Og som selvfølgelig aldrig skulle have været i medierne. Og den der sheriffstjerne, det lyder også som noget... Men du har aldrig fået en sheriffstjerne af en træner, hvis det er det? Nej, nej, der, nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Men det er også bare... Altså, det er så underligt, at det må være taget lidt ud af kontekst. Øh, men, men jeg synes, det er lidt... Man, man det virker som om, det er lidt en strategi for klubben, at det er de fire spillere, som hypotetisk, eller i hvert fald tre af dem, som, som tjener allermest. Øh, og det er ham, der har fået til, til opgave og så få dem ud. Øh, men, men det virker bare rigtig underligt. Det er det er. ikke bare en klub, der... Øh, altså jeg sidder og tænker fra, at det er bedst bare skal ham fra så hurtigt som muligt. Fordi nu har vi er allerede ude i et problem. Øh. Jo, det synes jeg også, fordi det passer ikke til den danske hyggementalitet. Øh, og det virker bare rigtig underligt øh, med den der tyske gamle mentalitet med ordning mod og de skal make ret og der skal ikke dårlige attityder og han virker også bare som en person uden at kende ham, som ikke er i balance med sig selv øhm, og jeg synes også, når der er, at du har nogle gode sponsorer som der selvfølgelig er i Esbjerg fordi det er en klub hvor de har oplandet rundt om sig øhm, der, der, der er det bare ikke okay øhm, og det skal jo også mod Ankersen blandt andet som, som er en fra. Uh, og det, det kan skade meget mere, end det gavner uh, Jeg ved godt, at, at nogle gange skal der også til at tage de der konfrontationer som træner uh, Især for en klub som Esbjerg, som, hvor at de måske ikke indfrider deres forventninger Men måden, det blev blevet gjort på, er jo lidt som noget, man ikke ser i DK altså i vi, vi, vi, Det kan være, det, at <lacht> lad os se i næste uge og næste ja, uge, ja, hvordan, kom, hvordan der, sagen udvikler sig Der kommer sig. flere ting Det, det er lyder sikker. i hvert fald uh, specielt det, der foregår derovre Hvad I hvert fald, velkommen til Mange tak min anden gæst, det er dig, Michael Beckmann. Velkommen tilbage. Tak. Kamal han er lige blevet solgt i, øh, i weekenden her for 150 millioner til fransk fodbold. Og vi så tidligere, at Jesper Lindstrøm var blevet solgt for cirka de her 55 millioner. Alt efter. så kommer der nogle bonuser oveni. Men der er altså et gap på næsten 100 millioner der. Øh, er der også en forskel på de to spillere på 100 millioner? Eller sige ja, tror du, at forskellen er så stor i, i salgsfordien? Fordi at Kamaldien er ekstraordinær. <coughs> Undskyld. Og øh, Lindstrøm er måske mere sådan en, en mainstream-spiller, som, som der er flere af. Altså, øh, man betaler for øh, øh, spidskompetencer, og man betaler for alt det, som Kamaldine har, og det er på så tårnhøjdet niveau. Øh, herhjemme var han... Ikke. Det er altid det der med, om han er for god til at spille i Superligaen, det er man jo ikke, når man spiller øh, Men han har i hvert fald vokset sig ud af det, og har potentiale til at spille et langt bedre sted. Øh, så for mig var det et spørgsmål om tid, før han røg. Øh, og jeg synes øh, personligt ikke, det er overraskende, at det er 150 millioner, fordi jeg kan ikke huske, at vi har set sådan en spiller i Superligaen før, der har sådan nogle sindssyge kvaliteter. Er det den vildeste, vi har set i meget, meget, meget lang tid i Superligaen? Det synes jeg mm. Og det har jeg i lang tid Og så kan vi trække nogle år tilbage Og sige hvad havde vi Af spillere der mindede om Kamaldin Det er vel Mohamed Zidane Eller noget i den stil Da han var allerbedst Det er jo sådan nogle ting hvor Tilskuerne betaler for at komme ind og se ham spille Fordi det er så ekstraordinært det han kan Og det skal der også betales for så jeg, jeg er ikke overrasket over, at det er så stort et, et, et beløb i dansk fodbold. Fordi i international fodbold, der er det jo ikke specielt stort. Der er det jo nærmest bare en, hvad kan man sige, sådan en, en daglig signing i England, hvis vi snakker om det. Så ja, på en man, standardspiller? Standardspiller. Så har man ikke snakket om, at der var en, der var blevet hentet for 20 millioner euro. Men det gør man, når det her herhjemme. Og det synes jeg også, en spiller som ham, han skal sælges for. Det må jeg sige. Så du tænker også, at han kan tage det skridtet videre? det nu her. Det er jeg sikker på. Jeg, øh, jeg, jeg var en lille smule overrasket over, at, at det blev rand. Men altså, så når jeg sidder og kigger på Rennes hold, øh, så er det et sted, hvor han kommer til at spille. Altså, øh, og det er også en stor signing for Rennes, skal vi lige huske. Altså, øh, lige nu der har de altså to kanter, der hedder Doku og Kamaldien, og så har de Kamavinga, der kan ligge og strøge nogle bolde. Øh, så, så det bliver faktisk et meget sjovt hold at følge. Nu ved jeg godt, Doku Han en garanteret... Øh, ryger til Premier League efter den slutrunde, han spillede for Belgien. Uh, men det er godt nok nogle sjove uh, typer at have løbet med to uh, på 19 år, der bare har så meget fart og x-faktor i fødderne. Og Kammervenka, som jo var rygtet til nærmest alle de store klubber herinde. Uh, spørgsmål også, om han, om han bliver i hvert fald velkommen til, Mikkel. Tak. Og lad os så hoppe ud i første halvleg. Inden vi dykker ned i, uh, i kampene og holdene her i første halvlej, så uh, kører vi de her in, uh, introspørgsmål, som vi også havde under EM, hvor det dengang hed dagens detalje. Nu kører vi det, der hedder rundens detalje. Og til dem, der ikke har lyttet med, så kan det være alt for et sjovt aspekt, fedt mål, lækker dribling, whatever, som uh, vores gæster nu har fundet uh, spændende at kunne tage med. Grænskov, rundens detalje fra den her første runde, der er gået? Det må være, altså for mig, der er det hjørnespakket i overtiden. OB Midtjylland, eller Midtjylland OB. Det er meget sjældent, man ser, at et hjørnespak går direkte mål, Og typisk så er det et flot et af slagsen. Jeg synes ikke, det her det var super flot. Men det tæller. Og det er vel det vigtigste. Det er, ja, kan uden man kan Kan du godt forstå, hvis, det, hvis de står på, altså på Midtjylland-siden og siger, altså hvis vi taber på den måde, så er der jo ikke rigtig noget. At at gøre, eller er det bare sådan en Det, en jeg synes, der også så sjovt ved den der, det er, at Midtjylland typisk har været rigtig, rigtig død, eller god på, på dødbolde. Og her, der går den forbi to mænd og snyder keeperen. Og jeg vil sige, at er jo lidt... Det, det er svært for ham, fordi begge spillere går, går fejl af den. Men jeg synes, den er, den er sjov mod dem, mod måske det historisk stærkeste, altså de sidste par års stærkeste dødboldshold. Så vi giver den til øh, Jørgensparket, som blev sparket for Sjælvik over på... Yes. Og en lille sjov detalje omkring øh, oh, Jørgens ja, det. <laughs> øhm, nej, men, men det er jo mere den her disposition, at på at, uh, Henriksen skifter to ud inden Jørgens hmm. altså det, det man, man har det jo sådan som, som træner, at når der kommer dødbold, så venter man lidt med de udskiftninger, man nu engang har, har udset sig skulle skabe. Kom ske. an på, hvem der skal det kommer an på, hvem der skal ind, det øh, kan du godt have ret i, men der er også nogle ting, der skal videregives for de spillere, som kommer ind, og som skal have fuldstændig styr på standarderne. Øh, og, og det er ikke dem... bare at tage over? Altså det er ikke bare at gå ind og sige... Øh, altså... øh, jo, det kan det jo godt være, men der er stadig nogle spillere derinde, der bliver taget ud fra deres positioner, og nogle nye, der skal ind og fortælle øh, nogle nye ting. Øh, og det så ud som om, der ikke var fuldstændig styr på det, fordi øh, Nikolaisen, som var en af dem, der blev skiftet ind, var jo... Var jo øh, med i det her mål og fik ikke clearet bolden, så der var, det så ud, som om der var en eller anden overgivelse, der ikke var helt øh, klar. Øhm. Han er ellers meget god på, på låget. Ja, jamen, det er han, og, og, og, og det er jo heller ikke, øh, fordi det er forkert at skifte Nikolajsen ind, når man har en defensiv dødbold, fordi han er så stor og stærk, som han er. Det så bare ud, som om han ikke helt kender sin rolle, øh, og det, det er jo ikke sikkert, at det er sådan. Det ser bare lidt uheldigt ud udefra, at man skifter tog, og så den ene, øh, han er med i det her mål. Og det er meget sjovt, at det netop bliver begået, netop, som Grænskov siger, mod Bo Henriksen, som også er garant for at stille stærkt op på de her standarder. Hvad har du som øh, rundens detalje, Beckman? Jamen, jeg er i, øh, jeg er i Vejle øh, at finde rundens detalje, og øh, det var vores svenske midtbanemand, Kustovic, som bliver, han får sin debut for Vejle, bliver flået ud efter 34 minutter. En ung gut Uh, det er uh, Der er noget opsamlingsarbejde Fra Kajt Falker der er stab der uh, Efter sådan en Det er aldrig sjovt uh, Specielt for en ung spiller I en debutkamp At blive flået ud på hjemmebanen Efter 34 minutter uh, Det kræver noget mentalt der kommer ovenpå igen hurtigt efter sådan en. Skal man som træner vente der til halvlejen og, og tænke på lidt længere I forhold til at du siger At pille hans ned Og så bare sige de næste, altså, Hvor meget kan gå galt på 9 minutter For mm. han blev skiftet ud i 36 minutter mm. Og lige vente til halvlejen, og så tænke... Men halvlejen er også skidt. Ja, ja, men den er totalt meget bedre, ja, ja. end det er at blive skiftet ud i første halvlej, ja. for det er jo decideret pænligt på en måde. Øh, ja, altså, og det er jo åbenlyst for, for hele hjemme publikum, at der er en debutant, der bliver flået ud. Øhm, jeg, jeg synes jo, det er okay som træner at tage nogle, øh, nogle gange nogle lidt drastiske beslutninger, og det var det her måske i hvert fald kontroversielt, Um, og det vidner jo et eller andet sted også bare om en træner, der, der ikke er bange for, for sådan nogle ting, fordi han ved, at han nok skal samle ham op igen. Så man i også udtalt efter kampen, at uh, selvfølgelig skulle han gøre det. Um, men der er også forskel på, at det er en lidt ældre spiller, og det er en lidt yngre spiller, og en ung spiller i sin debutkamp. Uh, det, det, det kræver altså noget arbejde, det må jeg bare sige. Og jeg ved, du kender jo Karl Falt, du har mm. sammen med ham, så jeg kan lige vende spørgsmålet om til Granskov og sige, skulle han have ventet i 9 minutter? Så altså nu kender jeg også Keit lidt for vores følgested i Brøndshøj, men ja, det skulle han øh, og se over kampbilledet. Ja, det, altså det er de, de specielle situationer. Jeg har ja. selv prøvet, det, og man føler, at man ved jo godt, at man har spillet. Øh, problemet er jo, det er jo ikke sådan, at han han kommer ikke til at altså ved, Han kommer ikke til at starte i næste kamp. Det er nok ikke. Ja, det, Kai kan godt vinde på det ikke? Men men det er bare det, den er svært. Han bliver bare udstillet lidt. Men bliver ja, udstillet, det er flot og det er pinligt, og det er sådan, så, så kan træneren de næste 3-4 kampe sige, at han skal lige finde melodien og taktikken, og der passer du ikke lige ind, og det kommer. Men igen, fodbold er ikke for, man sige, for små børn. Mm. Altså det handler om at vinde, og hvis Falk har fundet, fundet, at det var det svage punkt, jamen, så har han jo reageret på det. Lad os bare hoppe ud i, i, i Superligaen-runden her, som blev skudt i gang i, i fredags med FC Midtjylland hjemme mod OB, som jeg altså endte. Et 2 på det her mål, som du snakkede om tidligere, Grænsgaard. Vi fik den skudt i gang, mm. og sikke en, øh, en start, vi fik for, for Bo Henriksen, som i min højne, der lignede FC Midtjylland ikke et, øh, et vinderhold. Hvad siger du til det, Grænsgaard? Det er altid svært med den første kamp efter, efter ferie. Men der har været meget snak om Bo, øh, i forhold til den måde, at, at Midtjylland er som klub, og hvordan de... De træner, der lige har været, det er jo... Han står i stor kontrast til, til torb øh, i FCK, og hvad er det nu, han hedder ham, den anden, der røg det? Røg jeg sted til... Priske. Priske, ja, lige præcis. Øh, hvis I ser hans jubel ved øh, sidst og smål. Altså, det er jo det, han står for. Og, og den der energi... Men det er ikke det, som jeg synes, at Midtjylland har manglet. Nu har jeg ikke øh, været der, så, så jeg kan jo ikke sige det. Men der har jo, Altså, ellers havde de ikke hentet ham, hvis, hvis der var, det ikke menet, at, at han kunne give det, de manglede. Øhm, men, men som udtryk synes jeg heller ikke, at holdet virkede som et mesterhold. Altså, det er, men, men den der set over deres, deres sidste par år, de ikke. Altså, folk, det ligner, at folk godt tror på, at de kan slå dem, og det, det synes jeg, det var noget af det, man har kendetegnet Midtjylland de andre år. Det er, at, at de på en eller anden måde altid nok skulle hive den hjem selv på dårlige dage. Øh, og den, den, den føler jeg ikke, at folk har Folk har ikke den samme Respekt øh, Jeg synes også, OB kom godt ud øh, Og har nogle gode situationer Og, og det, det kan måske blive deres hemsko Og det skal Bo sig for at, at få Det der Midtjyllands udtryk Igen, øh, at, at de ikke er til at slå Skal vi ikke også være lidt øh, Påpasselige med at, at dømme efter en kamp Altså det er en premierkamp Det er jo det her med, at man siger, at man skal også lige i gang Med, med turneringen og det er måske lidt øh, hårdt at dømme bo på en kamp. Jeg ved godt, det sådan er det, men øh, hvad tænker du generelt om hele det her projekt her? Åh, oh, ja. Øhm, jeg synes i hvert fald, det var en overraskelse, da det kom ud. Øhm, og det synes jeg måske stadig, et eller andet sted det er, at, øh, at han skal stå i spidsen for Midtjylland. Øh, men jeg håber, han modbeviser os alle sammen. Der er en lille smule øh, kritiske, hvis vi skal bruge det over, over for ham fordi jeg, jeg tror også, der er mange, der har sat ham i en bås, øh, at han bare er en brøleabe, og han bare er øh, en indpisker osv. Øh, der må være noget mere også, altså, øh, og, og, og det håber jeg, at han øh, kommer til at modbevise. Øh, hvis vi dykker ned i kampen her, øh, så synes jeg faktisk, man så, en lille smule mere afdæmpet bog, end jeg havde regnet med. Jeg ved godt, at jublen og så videre, der var han... Øh, <laughs> ja, der kan han jo ikke styre sig. Øh, og sådan skal det også være, fordi jeg, jeg håber heller ikke, at han ligger lov på sig selv. Altså, bog han har, han har en karisma og en, øh, en udstråling, som jo er øh, altså fantastisk for folk at følge, øh, både bag skærmen, men også på stadion, når man sidder og følger ham på stadion. Øh, han indlever sig helt vildt meget i det, og det håber jeg ikke, at han ligger lov på, men jeg synes, der var større perioder i kampen, hvor han faktisk var mere afdæmpet, end han havde regnet med. Tror du, der blev sat en dæmper på det? Det, det, det håber jeg ikke. Altså, øh, men jeg sad og tænkte på det under kampen, om, øh, om, han, om det er noget, han selv har øh, fortalt sig, at han skal være mere afdæmpet, fordi nu er han i en, i en stor klub, og øh, øh, sådan kan man ikke agere, som han gjorde i Horsens nogle gange, fordi det var jo også over grænsen øh, til tider, øh, sådan som han agerede. Så jeg håber ikke, han ligger låg på sig selv, fordi det er jo sådan, han er. Det er jo sådan, han har været i, i hele hans tid fra der Granskov havde ham i i Brønshøj til at han har været i Horsens i var det syv sæsoner eller noget i den stil. Øhm, og det er jo også det, altså det er, jo, det er jo det, Midtjylland har hentet ham for. Det er vel det, han har gjort tidligere, tænker jeg. Øhm, så jeg håber ikke, at der bliver lagt låg på ham. Jeg synes også godt man kunne høre ham undervejs, men ikke lige så meget som jeg havde regnet med. Men jeg, jeg skrev også ud på Twitter, at jeg har savnet på og, og den her der, der er sidst du har han score. Der ser man jo, som du selv siger, den gamle bo. Men så har jeg også set et klip, hvor, hvor han råber efter spillerne, piv, piv, piv, mand. Altså et god gamle bo, der, der går ind og hakker ned på spillere, og prøver at få de andre modspillere ned, samtidig med at får sin egen op. Så er mange, der mener, at det er et dårligt stil. Og, og det ikke er hvad skal man sige, et mesterhold værdigt, at man har sådan en træner, og han er på den måde. Hvad, er det, hvad siger du til helt den snak der? Altså... Det kommer meget an på, på mange ting. Øhm, grunden til, at, jeg også tror, at han er måske og kommer til at lægge en lille dæmper på, det er bare, at der er nogle andre penge i Midtjylland, end der har været i Horsens. Øhm, det har måske mere været... Altså, han har haft så godt styr på det i Horsens, at han har egentlig kunne gå på vandet. Øh, hvor at det kommer han ikke til i Midtjylland. Øh, han kan ikke lave nogle skandaler udefra sådan, som sponsorer, at de siger, at det, altså, det kan vi ikke stå på mål for den opførsel. Det vil vi ikke lægge penge til. Det kommer han heller ikke til. Han, er, han har en fed energi. Men... andet andre spørger, tror du, at, at Bo kan være med til at løfte dem tilbage, så de kan vinde det mesterskab det, det tror jeg godt, han kan. Altså, han er, han er en... Igen, det er mange år siden, jeg har haft ham. Jeg er sikker på, at han har lagt mange, mange lag på. Men, men alle, der har haft Bo, griner er de taktiske oplag i forhold til den måde, han, han netop er, som Mikkel også siger, god til, eller så var det dig, der sagde det, god til at, at få de andre til at virke mindre skræmmende. Nu er han bare en klub, hvor er de de skræmmende. Han har altid været, været den der underdog, og den rolle er han sindssygt dygtig til. Og der, hvor jeg tror, det bliver rigtig spændende at følge, det er, om han kan forholde sig til at være favoritten, og have holdet, der er favoritter. Uh, en af de ting, jeg synes, der godt kunne være lidt svært for ham dengang, det var også konflikthåndtering, uh, og nu læser jeg med so Soi Kappa der, uh, og det er selvfølgelig ikke Bos problem, eller hans skyld, fordi han er jo ny, men, men jeg kan bare høre, at det er en situation, der er eskaleret ret voldsomt, ret hurtigt, fordi vi alle sammen har været utilfredse med en eller anden træningsøvelse, men han, altså der... der men finder sig vel bare ikke i den måde? så altså, den det måde, skal... han træner på, så, præcis, så han jo på det. Ja, ja, og det skal han heller ikke, men, men det er bare rimelig voldsomt, rimelig hurtigt, og så med en, en, en, en person, der egentlig har et godt navn i klubben. Men det er jo det der klassiske, man ser med, at der kommer en ny træner, og så skal man jo også følge hans regler og standarder. Hvis der er nogen, der stikker lidt ud, jamen så, øh, så må de jo væk. Mikkel, tror du godt, at, øh, at han kan være med til at løfte det her igen, så de igen bliver danskemester? ja. Ja, det tror jeg godt, men det, det kan han, fordi han har øh, det budget og, øh, og de spillere, han har. Øhm, jeg tror, hans fornemmeste opgave, det er at få styr på de her øh, egoer, der er. Altså, og, jeg vil sige, jeg tror, der foregik meget mere i forrige sæson, end vi, øh, end vi øh, vidste, os der sad og kiggede. Øh, jeg tror virkelig, der er nogle interne øh, egoer, som er svære at håndtere. Kaber ved vi alle sammen godt er svær Han starter allerede med at smide ham ud nu Der var også problemer med ham i sidste sæson Under Priske Hvor Priske synes jeg var dygtig til at lægge det her ned Og sige at vi håndterer tingene internt Der er også Sisto Der er Evander Som der også har været nogle ting med Så de her store, store egoer Hvis han får styr på dem Og får sat sig i respekt for dem Uh, og det tror jeg faktisk godt, han kan, fordi uh, Bo er menneskeklog, han er empatisk. Um, men hvis han ikke får kontrol på de her egoer, så tror jeg godt, det er, at, at skibet kan synke ret hurtigt. Det må jeg sige. Hvad, um, var det så ikke også uh, Priskes fortjeneste sidste år, at jo. han simpelthen der med, hvad der sker i klubben, jo. det bliver i klubben, men så kommer det ikke ud? Jo, jeg synes, han var sindssygt dygtig til det, det må jeg sige. Han, ja. han, han, var, uh, han lagde ned med det samme. Der ser en lille smule ud. Noget, der var uangåeligt at sige ud, fordi det var garanteret nogen, der var at træninger træning og så videre. Men han lagde det ned med det samme. Uh, han var OK konsekvent, synes jeg, i hans tilgang til at sætte spillere af, uden at det blev piftet op til et stort problem. Uh, nu har Bro i sin første kamp uh, sagt, at, at Kappa ikke er mentalt klar. Altså, det er jo noget af et statement i sin første kamp, at sige, mm. at sin topangriber han ikke er mentalt klar. Uh, så i min verden, Kapper ud af vagten. Han skal ikke være der mere. Altså nu har han, han haft problemer med, med én træner, og nu kommer der en ny og starter problemer igen. Øh, sådan noget, det må bare ikke sprede sig i et omklædningsrum. Det er bare ildebrand, der kan opstå med det samme, øh, når sådan nogle ting sker. Så jeg tror, han håber, og det tror jeg faktisk også, klubben håber, at Kapper, han snart er, er fortid i Midtjylland, og så kan de bygge noget op om nogle spillere, der har lyst til at være der. I Hver, hvert fald en, en skuffende start, men... For at de leverede en start så er der også et andet hold, der skulle levere over... Eller jeg ved ikke om over evne, men OB i hvert fald. De starter også ud med Andreas Alm, der har hans første kamp for striverne, som man kalder den. Hvad skal vi forvente OB i den her sæson? Er det, er det sådan et, et, et klassisk midter-bundhold, som nogle gange kan blande sig i, i top 6? Det tror jeg, du rammer meget godt. Det er et hold. Altså hvis, hvis det fungerer på dagen, så tror jeg, de bliver svære at spille imod for, for mange hold. Um, altså du kan også se Katri, Han starter bare med et næstørt og sparker den ind Og så er det altså det er ikke sjovt mål. Lige præcis Og så er det ikke sjovt um, Hvis de rigtige typer får selvtillid fra start af Jeg synes også ham med Djibali Han dikterer fuldstændig offensiven um, men, men jeg tror ikke på dem på, på den lange bane um, hvad siger du, Bækman? OB, bare lige kort, er det nogen, man skal... Eller er det sådan, hvis jeg skulle sige om OB og så mange andre hold, der findes to tophold i Superligaen. Mm -hmm. Nu ved jeg godt, at Brøndby vandt det sidste år, og så findes der et kæmpe midterfelt, og ja. det er jo de bare en del af. Og så er de i alt for mange år nu her, ikke kunne være det bedste midterhold, man mm -hmm. har været, kan man sige, at finde i, uden for top 6. Er det, ikke, er det ikke der, hvor vi igen skal se OB, eller hvad? Mm, øh, jeg, jeg tror, deres styrke er, at de har holdt sammen på truppen. Altså, det ligner ikke, at det bliver et, øh, et af et transfervindue, der kommer til at ske i Odense. det tror jeg kommer til at gavne dem. Okay. Øhm, hvor langt de så kan række det. Altså, øh, Men det når vi til i anden halvleje, hvor det er, jeg, jeg har jo bedt jer om at lave en, øh, en, en tabel, hvor ja, hvorhen godt, i tabellen. Så kan godt. vi så tage OB, <laughs> øh. Men jeg synes i hvert fald, at deres trup ser ud som om, at, at de øh, kender hinanden godt, ja, måske, og, og de holder fast på det. Og det tror jeg er vigtigt for, at de kan øh, få et ordentligt resultat i år. Så må vi se, hvad I siger til, til tabellen senere. Lad os lige hoppe videre til, til parken, hvor FCK søndag de to mod øh, OB, hvor kampen overraskende jo endte 2-2. Men altså, det var jo ikke ufortjent, at øh, OB de fik point med i parken det var. Nej, de fik jo scoret to mål i parken, og det er jo et, et rimelig godt udgangspunkt for at få point. Øhm Men hvad er det, der sker? Fordi at... Ja, det var det bedste sige, forårshold øh, sidste, i sidste sæson på øh, FCK, var kommet tilbage igen og var næsten ved at skabe den her sensation i forhold til mesterskabet men for mig at se, når de, når de spiller to- to i, i, i søndags ligesom ved Midtjylland, så skulle man måske ikke konkludere for meget på én kamp alligevel er det ikke det gamle, jeg det gamle sige, FCK vi mangler jo, jeg vil sige, vi kan vi med god rette, kan gå lidt længere, end vi kan med Midtjylland, netop på grund af Bo, han er helt ny. Øh, to har haft lidt længere tid at arbejde med. Øh, det er et skuffende resultat, altså først og fremmest. Det er den største klub i Danmark, øh, set over de sidste mange år. Og de skulle have et bedre resultat, men, men igen, det er bare første kamp, og første kamp er altid svært også som spiller, fordi du har Ja, hvorfor en... er den svære beslut? Hvorfor skulle du forklare for folk derude? Fordi man snakker om, første kamp, der kan alt ske. Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det, det er sådan? Det er fordi, at, at selvfølgelig, hvis du scorer... Nu hørte jeg Mark Leder, han kom ind i en kamp. Han har scoret fem mål i opstartskampene. Og det er bare som angriber, det er ikke det samme, som hvis folk ser, at okay, du ligger nummer et på topscorelisten, eller to på topscorelisten, og du har scoret i en rigtig kamp. Så målene og, og kampene opstartskampe, altså testkampe og så osv., de er ikke lige så vigtige, fordi der er også ting, man prøver af. Man kan skifte ud, et helt hold ud i halverejen. Det er bare ikke det samme. Så den første kamp det er altid sådan en styrkeprøve. Okay, hvor er vi i foran til de andre? Øhm, og der kan man sige, der lykkedes de jo ikke med to-to med hjemme mod, mod OB. Øhm. Hvad tænker du, Hvad er det, vi skal? Hvor skal vi placere efter at gå? Fordi der er vel ikke andet end et mesterskab, der er acceptabelt i FCK. Eller hvad? Fordi omvendt, hvis man bare selv spiller fantastisk, og Midtjylland gør det endnu bedre, så kan man ikke gøre noget. Men, men hvor, hvor, skal vi, hvor skal vi se det FCK-hold i den her sæson? Med andre ord, vinder de? Ja, det, det tager vi senere. Var det ikke det, der sagde? <laughs> øh... Æ, FCK skal vinde mesterskabet, og det skal de stræbe efter, og det siger de også selv. Altså, der er jo ikke nogen undskyldninger. Nu. nu starter de fra scratch. Thorup har hele tiden pakket den ind under, at æ, de var i gang med det nye FCK efter Ståle, og han fik en, en gratis sæson sidste år til at ø, se, om han ikke kunne ø, snige sig med i Europa. Det gjorde de ø, trods alt. Æ, nu starter alle fra nul, og ø, ø, alt andet i et mesterskab være ø, skuffende for FCK. Der kommer også til at ske en hel masse i øh, den sidste måned, plus 10-11 dage i transfervinduet, øh, hvor der kommer forstærkninger. Det har PC været ude at melde ud. Øh, jeg har panderynker stadig for ja, FCK, fordi primært, fordi der stadig bliver lukket mål ind ud af ingenting. Og øh, kigger man på FCK gennem øh, øh, ståle så var det der styrke, at der at der var fuldstændig afklaret øh, øh, defensiv strukturer i holdet. Det sejler rundt i øjeblikket. Det må man bare sige, det er høvlet ind med mål i sidste sæson under to år. Det starter med, at de lukker to mål ind på hjemmebane. Det er bare et spøgelse, de skal have blæst langt væk med det samme i næste kamp og virkelig fokusere på øh, at lukke af simpelthen, fordi de skal nok lave masser af mål FCK. Altså det har de jo også gjort. De har jo Topspillere øh, Frem ad banen Jeg synes faktisk også deres øh, defensiv er god Nu ved jeg godt det var et, et halvnyt midterforsvar Både Sanka og øh, øh, Victor Nielsen var væk i går. En ny øh, stopper fra Shakhtar Donetsk Hvordan gjorde han det synes du? Æh, det var vel so -so, vil jeg sige. Æh, man kunne godt se der var noget styrke Og noget power og så videre. Æh, der var også lidt øh, Placeringsvanskeligheder Lad os sige det sådan og så sådan som, som taber kasketten igen og får rødt kort, det, det gavner jo heller ikke. Men, men de skal virkelig få lukket ned for det der spøgelse, hvor alle snakker om, at de lukker for mange mål ind, fordi ellers så bliver det bare sådan en, en ond spiral, de kommer ind i, og ikke kan komme ud af den igen. Men det er jo nogle vanvittige mål, der bliver givet væk i går. Altså det har man jo ikke set før, at Sikker ikke kan finde ud af at klire en bold og, og lægge en assist til kusk osv., Altså, det er jo simpelthen øh, øh, langt under FCK-niveau, det forsvarsspil, der bliver leveret. Og det er det været i ja, under hele Togrup-tiden, Men hvis man kigger på, altså på start-11 også i, øh, i går, det er jo bare et, det er et klassemandskab på rigtig mange positioner. Hvor synes du, at de mangler kvalitet-granskår? Fordi de, nu snakker vi om, om at defensiven er deres problem. Den har de jo så været inde og styrke med, med den her nye midterforsvar, som i går var i min optik rimelig heldig med ikke at få flere gule kort end... Øh, han fik. Hvor, hvor synes du, der mangler kvalitet her? Altså, jeg synes, de mangler... Altså, Wind er jo en fantastisk angriber, og især i Superligaen. Men jeg synes, der mangler den der garant for mange mål. Vilcek? Det ved jeg godt, men, men det er som om, at han han scorer, når han spiller, men han er ikke god nok i spillet øh, i forhold til, hvad vi tidligere set med Santander og Darmand Døje, som jeg synes, gjorde en stor... Men så gik ham dog noget hjælp. Det er med altså, jeg, så, så er det et synes... system, af Viltek altså, Men det er det. Så, så giv ham en og, og spil på toppen med, i stedet ja, ja. for, at Viltek skal være en, en opspilstation. Det har han aldrig været. Altså, Viltek kan ikke spille med fødderne. Han kan godt holde folk væk osv. Men han lever af, af det, der sker ind i boksen. Og der er han fremragende. Altså, han, laver, han laver mål på samlebånd, hvis de spiller ham ordentligt. Altså, og det skal han nok blive ved med. Men giv ham dog en marker, han kan lege lidt med. Og, og, og få de der gode gamle dyder med med baksen i overlap og høje indlæg til Vilcek. altså Det er jo, det er jo øh, aftensmad for ham at få sådan nogle. Så hvis man fodrer ham ordentligt, så bliver han topskur i Superligaen. Det er jeg slet ikke tvivl om. Um, men, men de kommer ikke rigtig mere. Altså, jeg ved godt, at Ankersen er, er, har været inde i systemet i, i 100 år, øh, men kommer ikke frem til de her assist-afleveringer. Og på den anden side med Victor Christiansen, der måske ikke helt har fundet den her øh, rytme endnu, så lige nu der er det stikninger fra Falk, øh, som måske ikke er verdens bedste til at. Og, øh, eller Vildtæk er måske ikke verdens bedste til at modtage stikninger i dybden. Han skal leve af indlæg, fordi han ved, hvor boldene kommer, og han fylder sig sindssygt meget i feltet. Han er vel den bedste bokspiller, der er i Superligaen. Helt sikkert. Øhm, så, så, så det du synes, det er, faktisk, det er dårligt trænerarbejde omkring at, at skulle sætte? Fordi jeg fik en besked i går på Twitter, og den synes jeg var rigtig god at tage med. Det her med, jeg synes også, at jeg kan slet ikke forstå, at der er spørgsmålstegn om Viltek, han skal spille. Selvfølgelig skal han spille. Men spørgsmålet gik på, om holdet ikke kommer til flere chancer uden Viltek. Det mener jeg jo ikke, de gør. Men hvordan, hvordan ser du det? For jeg synes jo, at når han er på banen, så er det farligst. Det er han også. Jeg, jeg synes bare, at måske systemet passer ham dårligt. Ja. Altså, så må det være det. Øh, så må de øh, ændre en lille smule. Hvorfor ikke spille med Viltek og vind på toppen, og så spille en god gammel 4-4-2 for eksempel? Kør videre på den det. Har jo virket, den har virket. Den har jo virket. Øh, og, og, og, og så kan det godt være, at det lyder øh, gammelsvensk at sige, fylder, fylder to, men det er jo ikke sådan, at FCK spiller. De kan jo sagtens spille med nogle dynamiske kanter osv., der kan rotere rundt og spille offensivt sprudlende i det her system. Men jeg tror bare, det vil gavne Vildtjek og spille med en marker op på toppen, der kan tage øh, noget opmærksomhed, så han kan få bare en lille smule mere plads, fordi øh, de andre hold ved også godt, at de skal virkelig være ops på Vilcek, når der kommer indlæg. Og det kunne være, at der kunne være en anden en, der distraherede lidt, så han kunne få endnu mere plads og, og score endnu flere mål. Øhm, så lige nu, der, der tænker jeg, at det er systemet, der hæmmer, at Vildtæk ikke scorer flere mål, end han gør. Og han, i øvrigt, øh, han har øvrigt et, et fint øh, målgennemsnit for FCK også. Og et godt mål også, han laver. Ja. Ja, men lad os bare tage fat i målet, fordi at, øh, der var jo den her eller rundt om, øh, hvor han jo orienterer sig over sin skulder, og så løber han ind i, i Mathias Ross, der er mange, der mener, det er et frisbark. Øh, dommeren dømmer det jo ikke. Var kigger det igennem? Man finder jo ikke nok til, at, at man trækker dommeren ud for at kigge på den. Hvad siger du til helt den situation? Er der frisbark? Altså jeg vil sige, Det ser jo altid voldsomt ud, når det, det bliver fanget lige i en situation op til noget, der, hvor der sker. Men sådan nogle skub kommer jo i løbet af en kamp. Altså... Folk mener, at han rammer ham med albuen i maven, og, han, og det han orienterer sig... Det, det gør, at det, det er en bevidst handling Det er, jo en, det er en bevidst handling selvfølgelig er det det, at Han kommer på den rigtige side af forsvarsspilleren øh, Men altså, det, det sker bare hele tiden øh, Forsvarsspilleren gør det også på angriberne Og det er bare Selvfølgelig Den, Så, kan, kan, siger, måske, det, den, den kan måske dømmes Men, men jeg synes det også, det det godt angriber Altså arbejde Han kommer på den rigtige side af ham Han får, øh, får, får sat ham ud af spillet I den forstand, at han er nu ser jeg den rigtige side. Han, han har taget positionen, som er farligere for angriberen. Mm. Øhm, og bolden kommer også, og han lægger den flot ind. Miklens. Der er kæmpe frispark. Er der kæmpe frispark? Ja. ja, det, det er det da. Han ved, jeg udmærket, hvad han laver. Altså, du... du det er 100% bevidst. Du kender det også, det ja, Altså, dommerne kender det også, Vildtjek, sådan spiller han. Han løber altså 4-5 meter med ryggen til at orientere sig, og så døber han direkte ind i sin forsvarsspillere og opnår en fordel ud af det og et mål et altså, der er kæmpe frispark, og det er jo kun fordi, det, det ved jeg ikke, men jeg tænker, okay. at det er fordi, det er dommeren, der ikke vil ændre en, en fejl. Altså, det tror jeg. Jeg tror, de siger, okay, det er han, han så det måske undervejs, og så ikke, at det var et frispark. Når de så kigger den igennem, så håber jeg da, at der sidder nogen og tænker, at det der, det med fuld overlæg, at han opnår en fordel. Men så skal den vel ændres. Det skal den da. Det skal den da. Men du ser jo stort set aldrig nogle ting blive ændret mere, under det her var. Hvis der, dommeren først har taget en beslutning, så er det meget, meget sjældent, at de går ind og ændrer, især på sådan en kendelse, øh, som ligger måske lidt i en gråzone, men for mig der er det et kæmpe frispar, fordi han opnår den fordel, han gør. Men nu har jeg ikke gået i detaljer med den. Vil det var på et Vil havde, Vil han have klivet bolden, hvis det var, han ikke har ramt ham? Jamen, han kunne da gå på bolden. Okay. Så altså, har i hvert fald ikke kommet alene. Det, med det kommer mig. jo i det område. Ja, okay. øh, og, og hvis så på ikke den nå, måde så, så, så kunne så han tage Vildtik, men, men det kom af. Jamen Men, jeg tænker bare, det, fordi der er mange, der så siger, at det er, det er en varfejl. Jeg mener jo så, at hvis der er snak om noget, så er det en dommerfejl i går. Man må at sige, han har set på. den. Ja, han har jo set situationen, så han har jo vurderet med hans skøn, at snakker vi dommerfejl eller varfejl her, hvis det stod. Øh, altså, fordi, jeg synes også, man skal passe på med at lægge for meget over på, øh, hvad skal man sige, bash -var for, for bare fordi man har set det fejle så mange gange. Altså, mm. Det er jo også en dommer, dommerskynd i går, som ja. man så bare ikke er enig i. Ja. Og, og det er det, og det bliver det jo øh, også øh, via var, for det er jo også et dommerskøn, der sidder en uden var en varvogn, og det er jo også et dommerskøn, og han ikke siger, at det er en fejl. Øhm, så ja, lad os bare sige, at det er en, en dommerfejl, men jeg synes stadig, at den her, den skulle være overruled, fordi han får en fordel ud af det og scorer. Altså, jeg synes, han laver et kæmpe frispark. Jamen, det er, der har været rigtig meget snak snakke om det her, og det er jo en af de her situationer, som så giver et mål, så det er en kampeafgørende situation, mm. som så også ændrer kampen. Der var jo to hold på banen i går, det andet... Det var jo så OB, som omvendt leverede et, et ganske fint resultat. Hvad skal vi... Nu spurgte jeg til OB lige før, hvad vi skal forvente af, af OB i den her sæson. OB, er det det samme som OB og så mange andre midterhold? Ja, men, men lidt mere med en, en pil op, synes jeg. Jeg synes, det er dem, man måske skal holde lidt øje med. Eller det er min egen forventning. Noget der er bare sket lidt flere spændende ting op øh, med ham der den nye sportsdirektør og ja, jeg synes der, der har blæst, det var også de vinde det blæste i nedrykningsspillet for dem øh, så, så det, det, jeg ved ikke, det er den følelse jeg har om dem. Hvordan, hvordan har du det med OB Mikkel, er det for at sige det igen, er det OB så bare i en anden by? Mm, ja, det er det måske lidt jeg, jeg tror, OB godt kan lave noget i år, og det gør jeg, fordi de startede frygteligt under Marti Sifuentes, da han kom til. Vandt ikke en eneste. Altså, jeg tror, de tabte samtlige træningskampe op til, og startede også dårligt i, i turneringen. Men han har også et, et, et ekstremt spilsystem, som, som det tager tid at tilvende sig. Hmm. Og det har han haft nu, og nu ser det ud som om, at de er ret afklaret i de ting, de gør. Specielt deres nu bliver det trænernørdet, men specielt Jamen. deres første fase, hvor FCK virkelig prøvede at trykke højt på dem og, og presse. Dem, de splittede dem simpelthen ad til, til tider. Fandt nogle gode positioner på banen. har jo en, en, en kanon-playmaker i Jakob Rænde nede i, som ligger strø om sig med, med, med diamanter der nede, hvor han smider dem ud på den ene og den anden bak og ud i midten. Meget, meget overbevisende. Og så har de stadig de her offensive typer, deres vingbaks der kommer blæsende gang på gang. Vi skal lige huske på, at både Hillemark, som har stoppet karrieren, og Lukas Andersen, det er to kæmpe profiler, der ikke er med. Og samtidig går de ind og, og dominerer FCK i, i større dele af kampen. Det synes jeg er imponerende, men jeg synes, de så fuldstændig afklaret ud i deres stil efterhånden. Så jeg, jeg har sgu noget, en, en meget god fornemmelse omkring AB. det må jeg sige. Ja, men jeg glæder mig til at høre, hvor, hvor du har det med i anden i forhold til tabellen. Lad os tage smut til Sales Park og Aarhus, hvor AGF søndag aften de tog imod de forsvarende danske mestre fra, fra Brøndby. En kamp, der altså endte uregjort 1-1. Brøndby er jo solgt ud i den her sæson, blandt andet at de er kommet af med Lindstrøm, som vi snakkede om i indledningen. Det har man til Frankfurt, Anthony Jung, som er røget til Werder Bremen. Schwebe er også røde, de har fået en ny målmand på, på mål. Hvor, er, hvor, hvor skal vi have brømby i den her sæson? Er det sidste sæson overrasket de alt og alle? Hvad tænker ja. du i nu her? Øhm, det bliver subtoppen øh, for mig. Det er et hold, der ikke kommer til at kunne køre de samme resultater som sidste år. Øh, folk vil også have dem lidt mere end mindet i år, være bedre forberedt på dem. Nu siger jeg bedre forberedt, fordi selvfølgelig er alle hold forberedt på hinanden, men, men det, de havde bare noget unikt sidste år, der, hvor at du kan skabe noget, noget exceptionelt med, med en masse unge spillere, hvor de kunne gå lidt på vandet. Øh, og haft heldet også, som man så med, med uresmål i, i Aarhus. Øh, selv da de var en mand nede. Altså, de havde også heldet, øh, og det der at sejre, afler sejre, øh, og det er en ny start nu, og de Altså så på den måde, altså de skal nok få deres pointe, men de kommer ikke til at, at vinde i år, det tror jeg ikke på. Beckmann, hvad er det accepterede resultat for på, altså i slut, i slut for Brøndby i, i år, og hvad er ikke accepteret, fordi nu ser Granskov subtop. Det er jo vel der, hvor de har ligget alle de andre år, hvor det er at de lige har været, de, mm. altså på en god sæson så skulle de være med til at udfordre, kan man sige en, en, en, en, en, en top 3, 4 stykker. Ja. Er det også er det subtop du ser den i? Nej. Ja, jeg ser dem altså højere, og jeg, jeg kan heller ikke forestille mig, at øh, når man vinder et mesterskab i Brøndby, at man så siger, at det er okay at være et subtophold næste år. Altså det, det klinger fuldstændig... Det er jo heller ikke sagt. Nej, nej nu siger jeg bare, at det, det kan jeg ikke forestille nej, nej. mig, at, at Brøndby øh, nej, nej. kan lide at høre. Øh, altså, de skal da kæmpe med til, til det sidste. Altså, der er da heller ikke nogen af de andre hold, der virker sønderligt skræmmende. Altså, øh, nej. Så, så, så hvorfor ikke? Øh, de har fået en... Øh, økonomisk indsprøjtning. De har godt nok ikke brugt nogen af dem endnu. Øhm, men jeg, jeg har det lidt svært ved at, at, at sidde og skyde til, til, til placeringerne, øh, inden transfervinduet er lukket. Fordi <laughs> og efter en kamp. Og, og efter en Om kamp. Om den havde inden, også. kommet inden, hvis ja. det var nu heldig, har en kamp med. Men jeg forstår godt det ja. med, med transfer, fordi det der er lidt et svært aspekt. Ja, fordi der kan ske så mange ting. Altså, øh, og, og vi har jo hørt, at der kommer aktiviteter, og PC har været ude at sige det. Jeg ved også, der sker noget i Brøndby. De kan ikke stille med det her midterforsvar, når de spiller europæisk, som de gjorde i går. Så selvfølgelig kommer det til at ske ændringer. Så alt det her med at sidde og gætte osv., det har jeg det bedre med, når vinduet er lukket, hvor man kan se, hvilken trup de forskellige hold har. Men hvordan er det det her med, når man kommer ind som et, som et mesterhold, som de jo har været, eller som de er nu her... Så er der den her chip on your shoulder, hvor det er nu skal nu er det folk nu, nu nu vil de andre hold gerne slå en. Det er vel også et pres, som er på nu her. Men omvendt så hører jeg også i interviews uge at sige, der er ikke noget pres. Vi vi, vi kan igen kun overraske i den her sæson. Ja, det, det er løgn. Altså selvfølgelig kommer der et ekstra pres. Altså Granskov og jeg vi vandt mesterskabet lidt ligesom Brøndby gjorde mm. i. 12. Øh... Var det 12? Mange, <laughs> I, mange i år 12. I, i Nordsjælland. Og der, vi har aldrig vundet det før, og det kan man jo også sige, det har Brøndby stort set ikke, fordi det var så langt tid siden. Øh, og året efter, der kunne man da godt mærke, at der kom ekstra fokus på Nordsjælland, fordi nu var vi et mesterhold. Skulle vi så bare synke ned igen og blive Nordsjælland igen? Øh, nej, det skulle vi ikke. Øh, vi skulle holde os i toppen og blive mm. ved med at prøve at, at bygge på. Det er ikke dermed sagt, at vi skal blive mestre øh, hvert år, men holder os deroppe og prøve at bruge nogle af de øh, erfaringer og økonomi, som man fik. Fordi vi fik også en kæmpe indsprøjtning, fordi vi røg direkte i Champions League. Øh, det kommer Brøndby også til at få, fordi de allerede er sikret på Europa League og måske Champions League. Øh, så selvfølgelig skal de holde sig deroppe og, og spille med om, øh, om mesterskaber. Det synes jeg også stadig, at de har et hold til de spiller på udebane mod AGF, som er et frygteligt sted at starte. Mm. Altså øh, virkelig, hvor... Øh, det er svært at spille, og jeg synes faktisk også, at AGF var dominerende, især i store perioder i første halvlej. Men alligevel holder Brøndby stand og får et mål, og lige pludselig synes jeg, at kampen begynder at ændre karakter, og Brøndby faktisk kommer frem til de største chancer. Selv med et, et lidt anderledes hold end mesterskabsholdet, fordi det, det, var der et, altså det var ikke et forsvar, hvor man tænker, wow, Øh, som det var sidste år, altså de spiller med, med Maxsø som selvfølgelig er deres store øh, midtstop og stjerne, øh, men de tog ved siden af, altså Børke Ejt, som faktisk er, er midtbanespiller, øh, som spillede den ene, altså det er jo, det er jo, det er jo ikke specielt øh, vildt et forsvar, og en helt ny målmand, som øh, i Hermansen, som fik sin første Superliga-kamp, um, og alligevel holde de i stand og spiller uregjort mod AGF på udebane. Det synes jeg der er et meget stærkt statement allerede har set. Ja, og Maxi kan de jo også nu og, og miste. Og så er det også det her med, at hvis de mister ham, så begynder det også at se, øh, se markant svært ud. AGF omvendt, der har jeg skrevet ned som værende the best of the rest, som jeg har jo sagt om OB og OB lige her, lige før. Man ender altså i sidste sæson som nummer 4, inden der er man træer øhm, Hvordan skal, hvordan skal vi forvente AGF i den her sæson? Er det igen et klassisk øh, David Nielsen-Aarhus, at, at man er i den her lige præcis subtop? Man er ikke god nok til at blande sig helt op? Det tror jeg personligt, ja. Det var det meget kort, kort svar. Kort og godt, ja. Øh, og det er jo igen, som, som Mikkel også siger, det er jo det er meget tidligt. Øh, men jeg synes bare, at det David Nielsen han har givet til AGF, det bliver også udvandet lidt nu. Så, så jeg tror ikke på dem Som at kunne gå efter guld. Hvad siger du til denne uh, Beckman? Bare kort af AGF, Til at, uh, til at ja. kunne uh, kæmpe mere op Nu sagde du Brøndby kunne, uh, kunne spille med op om toppen Så ja. skulle de det ja. øh, Jeg tror godt de kan udfordre De store hold altså, de, er, de er svære at spille mod og, øh, Jeg glæder mig lidt til at se ham Deres nye øh, øh, Polak Kominovski Om han kan komme i gang Han var totalt anonym i går Synes jeg øh, men han har en, en vild øh, målrekord øh, bag sig i den slovakiske liga, mener jeg det var. Øh, han glæder mig til at se. Jeg kunne, jeg kunne godt se tegninger til, at han kunne blive god. Og så øh, deres øh, nye store monster, Bisek, ned i, i midterforsvaret. Han så, øh, han så, han så stærk ud, ikke? Øh, og har endda ting af at sætte på bænken. Øh, AGF har en sindssygt god defensiv, men jeg synes rent faktisk, øh, det jeg godt kunne lide ved dem i går, var, at de også var gode til at, øh, at presse højt. Og, øh, og det er måske et nyt lag, som de har prøvet at lægge på, at de kan presse højt i, i flere perioder af, af kampene. Øh, plus, jeg synes, de er meget, meget velorganiseret sådan i deres rasforsvar, hvor de samler rigtig, rigtig mange anden bolde op, og kan blive ved med at komme med det her tunge pres og så osv. Øh, men hvis de skal fortsætte med det her indlægspil så håber jeg for dem, at Patrick Mortensen kommer tilbage igen, fordi det virkede ikke som om, at Kuminowski var lige så dygtig, som, som Patrick er i boksen. Det kan være, at vi kommer til at se nogle, nogle andre ting. Øh, altså, ja, på superdigga er Patrick Mortensen også super dygtig. Det er han. Det er han. Og øh, det kan være, at Kuminorske er lidt mere snu, men i luften, der er, er, kunne man i hvert fald se, at Patrick han havde noget mere at give af. Lad os lukke de to hold ned, og så bare lige kort inden vi, vi rører til halvlejet. Der var også FC Nordsjælland Viborg Nordsjælland taber jo 1-2 hjemme, og Vejle de, de tog imod Randers og tabte 0-2 til, til Randers. Randers de fortsætter egentlig, hvor de slapper i sidste sæson. Thomas Berg det er, vel en, altså han er ved at udvikle sig til at være en ret god træner i Superligaen og skabe et Randershold som har gjort det ret godt, Mikkel. Ja, og, og igen, så kontinuitet med spillere. Mm. Det er bare et, et gennemgående ord, fordi de har ikke mistet noget som helst. De, de spiller på, på samme måde og har måske lagt en lille smule på og det virker bare som om, at, at, at, at Randers er en maskine i øjeblikket. De sluttede sindssygt godt, fortsætter på samme måde, øh, vinder fuldt fortjent over Vejle på Randerses måde, som faktisk er udviklende spillemæssigt, synes jeg. Det er ikke det her halvkedelige Randers-fodbold, man har set til tider. De spiller glimrende fodbold, de er bevægelige, de har nogle gode positioner, de har nogle gode spillere. Og samtidig så er de brølstærke og velorganiseret. Så det, det er, jeg synes, det er et hold, som er begyndt at være sjovt at følge med i, fordi de har nogle sjove typer at kigge på, samtidig med, at de er meget, meget velorganiseret. Ja, jeg er ked af det til alle Randers-fans derude, at vi, at vi kun vender dem meget kort og også vejle nu her. Men det kan jo være med bedre resultater, at de bliver, at de bliver mere sexy at, at skulle tage op, hvilket jo er åndfærd, fordi at, at det behøver ikke at være sexy, for at de er effektive. De har været. Jeg anerkender, det, han har gjort Sommersberg, det har været altså sublimt arbejde i Randers. Bare lige kort, grænskår Nordsjælland hjemme mod, mod Viborg, taber 2-1. Uanset om man har solgt kan man dine ej, man møder en oprykker på hjemmebane. Er det så overraskende igen, at de taber? Jeg vil sige, det er overraskende i den forstand, at Nordsjælland bare bliver ved og ved og ved at hive nye op af hatten, øh, og de har Flemming, som er så dygtige, og det er på hjembane og det er på kunst, og så videre. Man skal bare heller ikke underkende den der vindermentalitet, man får for at rykke op. Øh, det har jo, altså, jo givet Viborg, jeg ved ikke, hvor mange sejre, det har givet en følelse af, at okay, vi kan godt, øh, og den har de fortsat ind i, i, i Superligaen. Øh, men, men ja, det er overraskende, øh, fordi det, der, altså, det, er en, det er en ubehagelig kamp at starte med. Du kan virkelig få ørende maskinen på, på Nordsjællands kunst. Lad os se, hvordan øh, de to hold de udvikler sig, og det kan også være, at der bliver meget mere taletid til dem. Men vi lukker lige øh, første halvleg af, og efter en øh, lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg og gæsternes vurdering af Superligaen, selvom at øh, man ikke var så meget for det. Her hey i der skal vi altså kigge på, hvilke hold vores gæster, de har til at ende i top 6, og hvordan Superligaen den generelt ender. Men lige inden vi springer ud i det, så har vi jo MobilePay som sponsor her. Og i den forbindelse, der kunne jeg godt lige tænke mig at høre til lidt det her med, med bødekasser, begge man. Så derfor... Hvorfor, hvorfor siger du mit øh, navn, når du snakker bødekasser? <laughs> du startede i, øh, i EM-bold med at snakke noget om, at du selv kom på sent en gang under, med mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre til det her med, hvad er nogle af de sjoveste og, og største bøder? Uden at sætte navn på spilleren, mm. for det gider vi ikke at høre. Men bare i forhold til sådan sjoveste bøder, man har, man, man har kunnet få, og kan man få bøder for alt? Ja, ja, det kan man. Det er jo spillerne, der vælger det. Øhm, jeg tror, den sjoveste bøde, der er kommet, som jeg kan huske, det var, at der var engang en, der fik bøde for at have krøllet hår. Okay, naturligt krøllet hår. <laughs> jeg ved ikke, hvor den kom fra, men det fik han. Øhm, og den har jeg faktisk taget med i min egen øh, loge her senere, hvor vi også har en, øh, en bødekasse. Så hvis man kommer med krøllet hår, så får man en bøde. Men hvordan, hvordan kommer fra? Hvordan kan man komme med krøllet hår, hvis man ikke har krøllet hår? Jamen hvis man har været i bade eller satte, og der okay. er en lille krølle bare på et eller andet sted, så får ikke man åbenbart en bøde. Det er sgu meget sjovt. Ja. Nu du nu har du været i, i Tyskland rent hvordan, hmm. hvordan er bøderne dernede anderledes end, end herop? Er der forskel? Jeg synes faktisk, at, at rammerne i Danmark i forhold til den jeg var omkring i der var der sådan noget med, at havde forhandlet et eller andet, men man max kunne få 499 i bøde. Ja. Så der var, der blev hele tiden sagt... Altså per på en bøde? Støtten, på en det var det højeste, du kunne få. Okay. Så der blev hele tiden sagt 499. Det var sådan et, en ting, der okay. var. Så hver gang, der var et eller andet, om 499... Ja. Og hvad giver, hvad giver en 499 i bøde så? Altså, hvad er det? Ja, det er det var, for tisse i badet, eller er det for... Er det er for at komme for det til kamp. Ja, jeg ja, ja, for at komme de for de for sent til kamp. Ja, okay. okay. ja, nogle af de gode. Ja, og, og bare lige for at komme tilbage til det med Tyskland, at der var der ikke den samme show rundt om det. Altså i, i Danmark, der kunne du godt, man kommer ikke for sent til kamp, men det kunne du godt. Så røg du måske på bænken, og så fik du lige en snak med træneren, og så var det glemt. Øh, og i Tyskland, selvom at de sagde, at det var glemt, der kunne du godt føle, okay, øh, det var det måske ikke. Og, og bøder i Tyskland er bare ikke sjovere. Altså der, der er ikke noget sjovt omkring det, hvor at, at der havde vi det der i Danmark med 4-9 og det var en ting med den spillere. Hvad giver en sheriffstjerne? 4-9-9 <laughs> Ej, det, er, det er et meget sjovt aspekt, der er i fodboldklubber med, med bøder og, og meget gode liger, så man øh, store klubber Barcelona osv. De, de vælger jo at give det til velgørenhed og så er der mm. måske her hjemme i, i vores lille er i Danmark, der, der går det måske mere til en fælles tur, når, man, når, når der er afslutning, eller jeg ved ikke lige, hvordan I har gjort det øh, nu det er, det er jo ja, det er oplagt ja, ja, at, at det, gøre sådan. At det ja. bliver brugt Lad os hoppe ud i, øh, i selve Superligaen og øh, og kigge på, hvordan I har slutplaceringer til sidst. Øh, det er altid svært at spå om, når man, når man sidder her og skal kigge et, et år frem og se, hvordan det ender. Men øh, Man kan godt alligevel stille spørgsmålet. og ja, Jeg kiggler over på dig. Jeg kan også godt få et svar. <laughs> hvem, øh, hvis Selvom, vi tager jeg synes meget. For det. Den, hvis vi tager den helt ned for bunden af. Ja. Og vi kan jo godt snakke om, hvem du har som favoritter til de forskellige positioner. Ja. Og hvis, hvis du kigger på favoritterne til at rykke ud af, af Superligaen i år, ja. der er selvfølgelig nogle oprykkere. Selvfølgelig. Er, det, er det dem, der, der er logisk at kigge på? Og nu har jeg jo én kamp at til, mm. tage til udgangspunkt i. Ja, det har vi faktisk ikke engang, for Silkeborg har ikke spillet endnu. Det er rigtigt, der mangler en, en øh, mandskamp. Så, så tak for det. <laughs> <laughs> Som har, nu Silkeborg har jo solgt en af deres store profiler ja. i sådan Madsson. Ja. Ja. Øhm, jeg vil sige, i de sidste otte år, der har der som minimum været en oprykker, der rykker rykket ned igen. Det er sket to gange, at begge oprykkere de er blevet i de sidste otte år. Så et eller andet sted er det jo en meget god indikation om, at det er svært for oprykkerne, især begge to, at blive oppe. Så selvfølgelig er det oplagt at kigge på, at en af de to hold, Viborg eller Silkeborg, at de ryger ned igen. Nu så vi selvfølgelig en lille forsmag på, at Viborg har ikke tænkt sig bare at være tilskuer i den her sæson de har tænkt sig at byde ind med noget og starter ryggen ud men jeg har da også lidt sådan at de her hold, de kommer altid med et eller andet boost fra deres første division i starten og så bliver det hverdag på et tidspunkt hvornår det sker det ved jeg ikke, men jo længere tid Viborg kan holde den her vilde ride de var på i første division hvor de kun tabte to kampe i hele første division hvor lang tid kan de holde på det inden det bliver hverdag, det bliver spændende at se Uh, og så bliver det spændende at se, om Silkeborg har lært uh, af noget fra sidste gang, de var oppe i Superligaen, hvor de jo startede frygteligt ud, og var nærmest allerede rykket ned inden, uh, uh, inden nytår, altså, hvor der var ingen, der, der spåede dem noget. Og så begyndte de faktisk at spille Superliga-fodbold i, i foråret. Um, så måske har de lært af noget, men jeg synes ikke, at Silkeborgs trup er til mere, når jeg kigger ned over det, synes jeg ikke, de er til mere. End det er jo ikke, fordi de har været ude og investere helt vildt i nye, store stjerner. De har endda solgt deres største stjerne. Øhm, så så jeg, jeg, jeg, jeg tror, Silkeborg er, er det ene nedrykkerhold. Øh, lige umiddelbart, uden jeg har, har set dem nu. Det er jo det, der er vildt. Øhm, men, men set ud fra deres trup, der tror jeg, de får det svært. Selvfølgelig har de en fordel af deres hjemmebane på kunsten, hvor de er rigtig gode, og de spiller faktisk fed, fed fodbold. Altså virkelig fed fodbold. Men måske bliver det også straffet hårdere i Superligaen, end det har gjort i første division. Så dem har jeg som en af nedrykkerne, og så har jeg faktisk Sønderjyske som den anden. Så uh, de to hold, der mødes i aften. Det er jo, øh, det er jo nyt, at Sønderjyske lige pludselig ja. skal finde sig dernede. Ja. Hvorfor, hvorfor tror du det? Der foregår så meget i klubben, og ja. de har skiftet ud? Ja. ja, der foregår for meget. Altså, øh, fordi en ting er, at der godt kan foregå en, en masse gode ting. Jeg synes bare ikke, at det er specielt øh, gode ting, man hører derfra. Altså, det er ikke sådan, at de, de sprudler, og alt er på plads, og den ene efter den anden spiller, de snakker varmt om det, der foregår dernede. Jeg tror, der er mere uro, end man lige hører om, og jeg tror, de får en svær sæson, også med en ny træner, et par nye spillere, spillere, der er væk, den her Platek-familie, som Lige pludselig hiver to af deres spillere ud af truppen. Jeg ved godt, den ene, Julius Bæk, en ung spiller, men også deres nytilkommende, Emil Holm, lige pludselig skal til deres søsterklub i Spetsja. Jeg tror, at de får det svært i år, Sønderjyske. Og, og de kan jo modbevise mig allerede i aften ved at slå Silkeborg. Men jeg har en eller anden fornemmelse af, at det bliver en bøvlet sæson for dem. Hvad siger du, Grænskov, til dine to nedrykkere? Kigger du også... Jeg vil, sige, at, altså jeg vil sige, det er utrolig flot, øh, specificeret af, af Mikkel, øh, men det skægge er, at han hiver frem, så har jeg den samme fornemmelse. Jeg tror, det kan blive året, hvor at, at man egentlig bliver overrasket. Negativt? Negativt. Øh, fordi de på en eller anden måde altid har kunnet klare ærterne op, klare sig rigtig flot i, i nogle af de andre sæsoner, der har været på de senere år. Øhm. Jeg, skal ikke kunne sige, altså jeg kan ikke gå lige så specifikt ind i det, som han gør med, med spillere, men det er netop den der følelse, man har. Og det er jo følelser, man snakker lige nu, fordi vi ved jo ikke noget. De har ikke spillet øh, endnu. Øh, men det virker bare til, at der ikke er styr på det dernede. Og det er noget af det, der har kendetegnet den, Det er, at selvom at de måske ikke havde kvaliteten, så havde de styr på det. Øh, og, og de fik meget ud af dem, de havde. Øh, og det, det bliver spændende at se dem. Hvis vi så kigger på, øh, på nogle af de hold, nu har jeg skrevet til jer, i forhold til dem, der ikke når top 6, men altså, og heller ikke, som du ser, som, som værende nedrykker, ja. Mikkel, hvem, øh, hvem skal vi placere i det felt? Det er jo det her, en af de her store midterfelt af klubber, som, ja. som, som hele tiden er ja, OB, OB, som jeg nævnte lige før, de her, ja. de her klubber, provinsklubber. Hvordan, øh, hvordan ser du det? Ja, altså øh, umiddelbart, så tror jeg, øh, så tror jeg, der er nogen, der ligger på grænsen til Undgå den her nedrykning Altså der er nogle hold der Og så tror jeg der er nogen Der er rimelig safe øh, Som også er i det her felt I øh, feltet, Men dem der er på grænsen til At ligge omkring nedrykningsspøgelset øh, øh, Der har jeg Vejle Og jeg har Nordsjælland Ja øh, Og hvorfor siger jeg Nordsjælland Når de kommer i top 6 Hver evig år Det gør jeg fordi At lige nu Som jeg ser det Der er den næste ikke klar Den næste stjerne De har ikke en Makontes De har ikke en indvaksen. De har ikke en Kamaldin, de har ikke en uh, Kudus, øhm, de har ikke en Damsgaard. Øh, jeg kan ikke se i deres trup lige nu, jeg ved godt ham at Dinkra, at de har store forventninger til ham. Jeg synes ikke, at det er en spiller, som går ind og laver plus uh, 10-15 mål i år. Øh, og Så lige nu kan jeg ikke se Nordsjælland have den her funklende stjerne. Jeg ved godt, de har et koncept og så videre, der, der er svært at spille mod. Og rammer de dagen, så, så kan de stadig godt spille sprudlende fodbold, lave et mål men lige nu har de ikke den næste, tror jeg, og når Magnus Kofod måske også bliver skudt af, som måske er deres største stjerne, og det er jo ikke en mand, som laver frygtelig mange mål, han er bare en, en dygtig midtbanespiller, så tror jeg, de får det svært. Men de var jo faktisk også i sidste sæson, inden at grundspillet sluttede, der var der jo også måske, jeg kan ikke huske, om det var 6-7 runder før det, slut. Der så det der så det heller ikke for godt ud, og så kom de ind med et sidste run, og det er så, jo det, de gør hvert år. Og det er jo nemlig mm. det, ja. ja. Og, og så siger man, at det overrasker jo ikke, det er jo FC Nordsjælland Men nu tror Præcis. du faktisk, at, at det bliver den anden vej. Ja, og det gør jeg, fordi at, jeg ikke, øh, at de har ikke den her øh, øh, x faktor spiller mere. De har en masse dygtige spillere, men de har ikke noget x faktor som jeg ser det. Øh, de har stadig øh, øh, nogle, nogle dygtige kanter, som kan lidt og hvert, men det er ikke på Kamaldin niveau det er ikke på Kudos-niveau osv., dem jeg lige har nævnt. Så du placerer Vejle og, og Nordsjælland dernede. Hvem, kan vi, hvem tror du, vi kan tage med af nogle af de andre klubber? Skal vi, øh... ja, så skal vi jo kigge på Viborg selvfølgelig, som er oprykker, og det er jo naturligt. Øh, og de kommer også til at øh, og, og, øh, og ligge dernede omkring. Jeg tror bare at faktisk, at Viborg har en eller anden form for et hold. Og når jeg siger et hold, så er det fordi, det er et samspillet øh, hold, som kommer op og har ligget i første Division for mange år ifølge dem selv, men nu har de endelig fundet noget, der fungerer. Øh, og jeg tror faktisk, rent faktisk også, at det fungerer På, på superlige niveau øhm, Så de skal overleve Og øh, gør de det, så er det en succes for dem Og det tror jeg rent faktisk godt, de kan Hvem med nogle af de andre hold, der, der lige præcis Ikke kan nå det Vi har fat i, nu, næv nu nævner jeg bare, Randers, mm. AGF OB OB øh. Tænker du om, øh, om, om De hold, der er jo et af de hold Der, der lige præcis ikke Jeg tror ikke OB øh. Når i top 6 Ja så er alt, som det plejer jo. Øh, på Desværre for, for, for OB. Æm, hvis vi så vender den om og kigger på, øh, på top 6, og så kan jeg lige så godt bare starte øh, helt op fra, så kan vi høre, hvem, øh, hvem I har til at, til at blive danske mester. Og sådan er det jo, at man, øh, man krav med et bud, og det kan jo være pivskævet her i starten ja. grænskåret. Hvem, øh, hvem er din favorit til at vinde det danske mester? Det bliver FCK. Jeg synes, de har fået lidt styr på, nu ved jeg godt med kampen, men, men sådan rundt om. Der har de fået styr på det med, med en sportsdirektør øh, og en træner, øh, som ved, hvad de vil. Øh, de begge to markante skikkelser i, i dansk fodbold. Øh, det bliver spændende at følge netop, som Bækman siger, i forhold til, at der er nogle ting, øh, vi snakker om Vilcek tidligere. Øh, hvordan han gør det, om han vil gå på kompromis med det, han vil, eller om det kommer til at gå ud over Vilcek. Øh, jeg tror personligt, det kommer til at gå ud over vil og så med, med indkøb. Øhm. Hvem bliver... Hvem, hvis du har FCK som et, og hvem bliver to og træer? Så er lidt kedeligere. Så siger jeg Midtjylland to'er. Øhm, eller Brøndby måske to'er. Midtjylland eller Brøndby, der ligger på to og træer. Du tror, de de kommer til at være i, i tæt kamp? Ja. Begge FCK, og så Midtjylland Brøndby ja. som, som de næste. Er det, er det nogenlunde ramt? Ja, altså så... Øh, øh tager man også det sikre valg. Ja, men. Øhm, men der er også bare stor forskel pengemæssigt ja. på, på dem og resten. Øh, jeg synes øh, faktisk lige umiddelbart ikke, der er nogen favorit. Altså, sidste år synes jeg, der var større favorit. Altså, der havde alle Midtjylland, og det havde jeg faktisk også selv. Og så ender det med Brøndby. Øh, I år <laughs> synes jeg, at den er helt vildt lige. Altså, jeg kan ikke se, at der er nogen, der er markant stærkere end andre. Øh, så jeg... jeg, jeg tror regner faktisk med, at øh, der kommer flere hold med og nærmer sig. Altså, den er måske lidt billig til salg, så, så det vil ikke overraske mig, at det blev en helt fjerde i, I år. Igen med en overraskelse? Okay. Ja, det vil ikke overraske mig. Og hvem om, er den overraskelse? AGF, om AGF lige pludselig laver et eller andet vildt, om Randers formår at lave et eller andet sindssygt. Øhm, det vil ikke undre mig, at der lige pludselig var en, der snæser med og, og blandede sig, om det så ender med et mesterskab eller ej. Øhm, men, men jeg har rent faktisk en back to back til brøndby jeg tror, de tager den igen. Sejt. det tror jeg, der er mange ud på Vestehjem. <laughs> det tror jeg. Er, godt, det, det er jo... <laughs> altså, og, og det, det, det tror jeg, fordi at din af uh dine stæntræne ud i Brøndby, <laughs> eller hvad sker der? <laughs> Nej, men det tror jeg, fordi de kommer til at hente nogle forstærkninger og, og få de styr på deres midtstopperpar, Og så er det alt afgørende, at Marksø han bliver. Hvis ikke Marcio bliver. Så, så er det så, så stor og vigtigt en spiller, så jeg faktisk ikke har dem som mestre mere, så det er alt afgørende, han bliver. Mm. Altså, jeg har det jo med at putte ordene i munden på mine, på mine gæster, men det, jeg lidt hørt at sige, <laughs> det er jo også, at der er hverken FCK eller Midtjylland, mm. der top der. Og derfor, så kan du jo lige præcis godt se nogle af de her andre hold, og af de andre hold, der er det jo så Brøndby, der har klaret det allerbedst, så, så altså, jeg kan sagtens købe din præmis, jeg tror så bare ikke, det, det kommer helt til at foregå på den måde. Men hvis vi så omvendt, hvis jeg så spørger dig, hvem kommer så til at af klubber i Superligaen. Det kan jo både være at overraske at komme i top 6, hvis det nu snakker om Viborg, Silkeborg, ja. øhm, eller at vinde Ligaen. Du nævner lidt, Brøndby, de kan overraske. Ja. Der er der andre hold, du kan, du kan tage fat på? Jeg tror Randers, øh, fordi de er så solide, de er så stærke, de er... Øh, Hvad er overraske bare, for Randers? For det er vel ikke at komme i top 6, det er vel ikke at overraske mere? Nej, det er det ikke. Men øh, så lad os sige øh, omkring noget med, medaljeplads. Køber du den uh, grænskog, at uh, Thomas bare... Jeg, jeg er helt enig. Uh, jeg tror, det er dem, som kan være the dark horse uh, i forhold til. Netop som vi snakker om, koncept og kontinuitet. Uh, der er bare en måned til, at uh, transfervinduet ja, lukker, ja. så det er, sådan, det, det, det, det er lidt omsånds at sidde og snakke om at gå, gå i dybden med. Uh, noget af det, jeg synes, der kan blive interessant, det er, om Brøndby vil gå ud og investere massivt, eller om... Pengene bare skal ned og lukke det sorte hul der har været de sidste mange år. Det kommer nok også lidt an på om den playoff giver adgang til Champions League. Det ene, det ja. uh, men, men pengene er også det er helt anderledes i, altså nu i forhold til. Jeg hørte de der fordelingspenge i forhold til Champions League, Euro League og så var der nogle flere. Ja. Uh, I gamle dage sagde man okay 100 millioner for Champions League. Det er jo ikke 100 millioner mere. Det er jo Euro League næsten. <laughs> ja, ja. Ja, der jamen, det er mange det, penge ja, ja. ja. Uh, altså jeg har også en fornemmelse af at Jan Bæk, altså det brænder i lommen på ham, altså nu vil han virkelig manifestere sig, og jeg ved godt der er en strategi og så videre, de skal tage sig af, så jeg tror at Jan Bæk og CV, der gad godt være en flue på væggen, fordi det er to modpoler i øjeblikket, hvor Jan Bæk ikke kan styre sine følelser, og CV, han har ingen <laughs> følelser. <laughs> og det hørte man jo lidt med ham Jung der. Ja, det er øh, At de havde et koncept med, at de ikke ville betale. Ja. Ja, ja. Og så ville de gerne betale alligevel, og så var det lidt for sent. Man har en regel at man har en... lige ja. Men Jan Bæk var også ude i går efter, eller søndag ude efter kampen og, og lige lægge et billede ud på Instagram, mm. hvor, han, øh, hvor han lige var lidt efter dommeren og nogle ting. Mm. Så han er, han er fagrig, men jeg vil sige, hvis, øh, hvis Randers går ud og overrasker og på mesterskabet. Så, så er der Mokai, og, og så kører jeg Nike t <laughs> så, så er det da en af, de, en af de store overrasker. Hvem tror du, Grænsgaard, kommer til at overraske? Det kan igen, både være i den ene eller den anden ende. Altså, Jeg tror, at, at OB kommer til at overraske i den forstand, øh, bare ligesom vi snakkede. Jeg tror ikke, de går til at kunne blive contenter. Men de kommer til at være sikre i oprydningsspillet. Og så vil, jeg, så vil jeg lige den sidste bemærkning omkring øh, øh, mesterskabet, når øh, vores gode ven Granskov, han har FCK som etter. Øh, Torup har, har haft 26 kampe nu for FCK i Superligaen. Mm. Han har et snit på 1,73. 1,73, det giver ikke et mesterskab. Nej. Men, vil jeg så sige, i slutspillet, mesterskabsslutspillet, der er så, ender han med et snit på to. Det er det, jeg skulle til at sige. Hvis man så kampene mod Midtjylland og Brøndby ja. i slutspillet sidst, der synes jeg, at de var markant stærkere. Men han skal ende på et snit på to. Så er der muligheder for et, et, et mesterskab, som i øvrigt stadig er billigt til salg. Ja, ja. Men Brøndby endte en lille smule under i den forrige sæson en snit på to. Men mm -hmm. ender han på det snit, så jo, så kan han, men en 73 i 26 kampe, det bliver Nej, du ikke næsten med. Men, men så vil man stille det anderledes. Tror du, han kan gøre det? Tror du, han kan hive den op til at skulle Fordi FCK's øh, topniveau, jamen, det har alle jo set, at det, det er godt. Men jeg synes bare, der kommer for mange udfald. Det, det gør det også. Og det er jo også derfor, at jeg ikke har dem som, øh, som favorit. Men jeg er enig i, at for at han styrer på, på det her, så har de jo øh, altså, i min verden stadig den bedste trup overhovedet. Plus der kommer en masse øh, nye spillere ind, som forhåbentlig for FCKs øh, vedkommende bliver integreret hurtigst muligt. Og så er jeg sikker på, at de nok skal være udfordret til mesterskabet. Men de skal virkelig have styr på den defensiv, før vi overhovedet kan snakke mesterskab. Og lige inden vi runder af her, hvem bliver topscore i Superligaen? Den havde jeg lidt sværere ved. Øhm. Der er der også lidt flere spillere at vælge imellem end, end ja men, der ikke, end jeg heller, men jeg synes heller ikke, der er en, der bare står... Øh, for mig i, i nærende lys. Um, Hvad hvis jeg siger Vildtjek? Nu kan jeg også bringe... Ja, men ham det, er det er det, er, som vi også snakker om helt i starten af, af podcasten. Det er sådan lidt... Han er jo en fantastisk målscorer, og hvis man spiller ham rigtigt, på ligegyldigt hvilket hold, så scorer han mål. Uh, og hvis FCK K satte sit spil op omkring ham, så vil han også blive topscorer. Men du har jo Ures også jo. Du har jo... Patrick ja, der men er jo. Ures er jeg ikke som en decideret altså, målmaskine... År efter år. Øhm. Problemet er bare, at Vilcek, jeg tror, det er ham, der kommer til at få den, øh, eller tabe i det lange løb, fordi at, jeg tror, to, han kommer til at vil stå på sine idéer. Øh, og der synes jeg ikke, at, at Vilceks spil på sigt kommer til at passe. Du skal stadig komme med et, et, et forsigtigt bud, så der er også Jonas Vind. Nu kommer jeg med, med spillere i publikum. Ja. Du nævner selv Baskim Kadri. Som og Baskim er også min kammerat, så det, det bliver ham. Jeg synes, han er knastør, og hvis han kan holde sig skadesfri, så... Det vil også være godt for OB. Det er også der, du, du har din rød, og så er der god stemning i studiet. Jeg igen. jeg holder ikke med OB, men... <laughs> men så der er der god stemning i studiet. <laughs> så vil jeg vælge Jonas Vind. Ja. Og det vil jeg, fordi han sparker strafspark for FCK. Er det ja. udelukkende, det? Sidste år scorede han øh, 15 mål, ni af dem var på straffe, oh, seks i åbent spil. 9 på straffespark. Og ja. når man øh, ser en angriber lave 15 mål, så tænker man der har været en, en ganske fin sæson. Men 6 i åbent spil. Men hvor meget, hvor meget ud Fordi man siger jo et mål er et mål, men hvor meget fordi når der kigger, når der, der kigger ned over Jonas Vinds sæson, så kigger de jo også på hvor målene er kommet fra. Mm. Altså, fordi ellers er det vil ja, jeg bare nogen, sige nogen gange. Jeg forhåbentlig gør det, vi skal jo til sige, men ja. gør de ikke det? Jo, øh, det gør de gode talentspejder. men der, der er trods alt også nogen, der bare kigger på, hvor mange mål, der er blevet øh, lavet, og så tror jeg, et eller andet sted, de glemmer øh, lidt, at, øh, at ni af dem er lavet på straffespark. Øh, men han er stadig en fantastisk afslutter. Os, øh, vi må aldrig negligere ham som, som afslutter, det er han. Øh, men han skal, han skal øge sine sin mål i åbent spil, fordi FCK stadig laver så mange chancer, som de gør. Hvis han bliver solgt, er han jo slet ikke i, i spil til prisen, Men kommer han i form igen og bliver den her stammespiller for FCK, øh, så har jeg ham. Vi kører med Jonas Vind, og så fik jeg lukket Baskim Kratri ud af dig her. Vi er også nået til, til vejs ende i den her udsendelse, så øh, tak til jer to, Mikkel Bækman og Andreas Granskov. I sidder faktisk også med mig på næste mandag. Åh oh, nej. <laughs> hvor jeg glæder mig til at skulle nørre det videre på Superligaen og Runde 2. Så til alle jer, der har lyttet med, så høres vi ved.